Аудіокниги українською від студії Калідор Сьогодні, друзі, ми знову продовжимо з вами мандри чарівною країною Нарнією У четвертій книзі цього циклу під назвою «Срібний трон» Розділ четвертий Пташиний базар або совиний парламент як воно не дивно, але що більше вам кортить спать, то довше ви не можете дістатися до ліжка. Особливо, якщо вам неабияк пощастить і у вашій кімнаті палатиме вогонь у каміні. Джил відчула, що в неї навіть не стане сил зняти із себе одежу, якщо вона перед тим не перепочине перед вогнищем. А варто було їй присісти, як вставати уже не хотілося». Вона вже разів п'ять промовила до себе «треба лягати», коли її раптом змусив здригнутися раптовий стукіт у вікно. Вона підвелася, відсунула фіранку та спершу не побачила у непроглядній темряві нічого. Вона аж підскочила від несподіванки і позаткувала, коли щось дуже велике із грюкотом налетіло на вікно. «А що, як у цих краях водяться велетенські нічні метелики? Бр, -р -р жахіття!» – припустила із деяким занепокоєнням Джил. Але ось загадкова істота повернулася, і цього разу Джил помітила дзьоб. Саме ним та істота і стукала у вікно. «Та то якийсь величезний птах!» – вирішила Джил. «Чи то орел, чи то що?» Вона не надто жадала бачити нині будь-кого, хай навіть і орла, але все ж таки прочинила вікно і визирнула в ніч. І негайно, із гучним шурхотінням, істота опустилася на підвіконня і завмерла, займаючи собою майже весь віконний отвір. Тому Джил навіть довелося відступити крок чи два назад, аби птаху було місце. То був пугач. «Тихіше, тихіше, тихіше пого, пого, Замість привітання прогукав птах. «Тихіше, тихіше, не шуміть! Скажіть, чи правду ви казали щодо того, що вам належить зробити?» «Знайти зниклого принца?» – перепитала Джил. «Так, самісіньку правду!» І їй пригадалося. Левів голос, його вираз обличчя – вона ж мало не забула їх за усім тим бенкетуванням та оповідками у палаці. Добре, добре, погу-пугу, кивнув Пугач. Тож немає чого гаяти час. Треба негайно вирушати. Я полечу, розбуджу іншу людину і негайно ж повернусь по вас, а вам, тим часом, не зайве було б перевдягтися із придворних одеж у щось більш слушне для подорожі. «Я обернуся, не встигнете навіть двічі пугу проказати! Пугу, пугу!» І не чекаючи на відповідь, пугач зник уночі. Коли б Джил була більш звиклою до пригод, вона, певно б, не прийняла слова пугача на віру, але їй і на думку не спало сумніватися. Слова про майбутню північну втечу геть відігнали її сон. Вона перевдяглася у свій і шорти, до пояса, пристебнула похідний ножичок, який міг статися в нагоді, і прихопила із собою іще декілька речей, що залишила в кімнаті дівчинка із тонким волоссям. Обираючи із купи речей коротенький плащ із каптуром, ледь не ще колін довжиною, вона подумала, що не буде він зайвим, якщо піде дощ. Ще взяла декілька носовичків та гребінець, а тоді всілася і стала чекати пугача. Коли очі в неї уже зовсім заплющувалися і вона майже засинала, пугач повернувся. «Ми готові! Пугу-пугу!» – оголосив він. «Краще йдіть попереду», – попрохала Джил. «Я ще не дуже запам'ятала всі закутки й переходи». «Пугу-пугу! Ти що?» – здивувався Пугач. «Ніхто не має наміру пробиратися замком. Так не годиться. Ми полетимо. Лізь мені на спину!» «Що?» – видихнула Джил, розявивши рота від не дуже приємної несподіванки. Вона аж ніяк не була певна, що їй кортить подорожувати саме таким чином. «А хіба я не заважка для вас?» «Пугу-пугу, я вже переніс іншого! ну мо ну тільки спершу погасимо лампу!» Варто було їм загасити світло, як нічний простір у вікні одразу ж здавався не таким темним. Вже він був не чорним, а сірим. Пугач злетів на підвіконня і став обличчям до ночі, розпрямивши крила. Джил здерлася на його коротке, товстеньке тільце і всілася на спині сховавши коліна під крилами та обхопивши птаха якомога міцніше. Його пір'я було м'яким та напрочу теплим на дотик, але схопитися було ні за що. Цікаво, як видався б'яклі той переліт, тільки й встигла подумати вона, а птах моторошно ухнув вниз з-під віконня. Потім він вирівнявся, крила його залопотіли, а в обличчя дівчинці дмухнуло неабияк холодне й вологенічне повітря. На вулиці було набагато світліше, ніж вона очікувала, і хоча небо й захмарилося навколо місяця, лишалася блідосрібляста ділянка. Поля, над якими вони пролітали, видавалися сірими, а дерева чорними. Повівав вітер, нелегкий нічний бриз, а той притишений тривожний вітерець, що передвіщає близький дощ. Пугач круто розвернувся, отож тепер палац, у якому світилися всього декілька вікон, лежав попереду. Прямуючи на північ, вони пролетіли над ним і перетнули ріку. Відчутно похолодало, і Джил здалося, що вона помітила біле відображення пугача у темних водах ріки, над якою вони пролетіли. «Невдовзі?» Вони промайнули північний берег річки і полетіли над залісненими землями Нарнії. Несподівано Пугач клацнув дзьобом, схопивши на льоту щось невидиме джил. «Будь ласка, не робіть так більше!» – заблагала дівчинка. «Не робіть різких рухів! Ви мало не скинули мене донизу!» «Прошу вибачення!» – чемно відповів Пугач. «Закортіло на швидкоруч поласувати кажаном!» У польоті немає нічого смачнішого за гарного товстенького кажанчика. Чи не бажаєте скуштувати? Можу й вам піймати пугу-пугу? -пу. Ні-ні, дякую, здригнувшись поспіхом, відповіла Джил. Вони дещо знизилися, і тепер, перед ними непроглядною чорною плямою, виокремлювалася на тлі синювато-сірої ночі якась споруда. Джил. Ледь встигла розглядіти, що то була вежа, місцями зруйнована і, як їй здалося, поросла плющем, і тут їй довелося мимоволі пригнутися, аби не зачепитися головою за арку вікна. Пугач не без зусиль пролетів у оповитий плющем та затягнутий павутинням віконний отвір, і зі свіжої сіруватої ночі вони потрапили у темну кімнатку на самісінькій верхівці вежі». Повітря всередині було сирим і задушливим, і щойно Джил зісковзнула зі спини пугача, як уже здогадалася, так воно завжди виходить. Здогадалася, що в середині зібрався чималий натовп. З усіх боків чулося погу, погу. Тож виходило, що навколо з'юрмилися самі лишеньцови. Джил навіть зітхнула із полегшенням, коли знайомий їй голос промовив. «То ти, Пол?» га, а то ти, Бяклі?» запитала вона у відповідь. «Тож, – почав Сизокрил, – гадаю, всі зібралися. Можемо розпочинати засідання совиного парламенту». Хвилинку, пролунав у темряві голос Бяклі. «Спершу дайте сказати мені!» «Ігу, ігу!» заохотливо запогукали з усіх боків сови, а Джилл «І собі промовила. Валяй!» «Ось що, хлопці і дівчата, тобто пугачі та сови!» – почав Юстас. «Я сподіваюсь, всі знають, що у своїй молоді літа король Каспіан X здійснив плавання до східного краю світу. Мушу визнати, що я супроводжував його у тому плаванні, його і славного миша Ріпічіпа, лорда Дрініана та інших. Річ у тому... Хоча в це й важко повірити, в нашому світі час плине інакше, ніж у вашому. Так от, з усією відповідальністю попереджаю, я повністю на боці короля. І тому, якщо ця совина-нарада насправді не що інше, як совина-зрада, то я не маю бажання мати з нею нічого спільного. Ось. «Пугу, пугу!» – обурено загукали пугачі та сови. «Якщо ви на боці короля, то ми й поготію!» «Тоді до чого весь цей нічний гамір?» – не зрозумів Б'яклі. «Угу! А ось до чого?» – за всіх відповів Сизокрил. «Якщо їхня невисокість, лорд регент, гном тіквік, бодай краєчком вуха вчують, чують, що ви збираєтеся на пошуки зниклого принца, то ви й кроку ступити не встигнете, як вас зупинять!» А той, чого доброго, візьмуть під замок. «Що це за маячня?» – не втримався Бяклі. «На що це ви натякаєте? Що тіквік зрадник? Під час наших мандрівок із Каспіаном, а, королем Каспіаном, я багато чого чув про нього, але ніколи не чув про нього жодного поганого слова. Король довіряв йому, як самому собі». «Ух ти!» – ухнув голос із темряви. Ті квіка як не зрадник. Та бачте, за довгі роки багато хто із славетних воїнів, лицарів, кентаврів і навіть із добросердних велетнів числом не менш за тридцять вирушали на пошуки королевича. І жоден із них не повернувся додому. І тоді сам король не витримав і видав указ, яким заборонив будь-які подальші пошуки. Мовляв, не може Нарнія втрачати кращих своїх синів через пошуки одного, хай навіть і його власного сина. Порушити цей указ означає піти проти волі короля. — Нам би він не відмовив, — палко вигукнув Бяклі, — якби довідався, хто я і хто мене сюди прислав. — Нас прислав, — докинула слівце Джил. — Угу, угу, — погодився Сизокрил. Гадаю, король може й дав би своє угу, та він вже далеко тугу. А от тіквік, то й ні за що королівський наказ не порушить. Тількик він такий. Слово його, мов кремінь, наче сталь його дух. А чує, як глухий Титерчук, ось такий у нього слух. А який він упертюх, то позаздритів і слюк. То з якого такого лиха? «Вони мають робити для когось виняток, га? Тільки не подумайте!» – додав хтось інший з темряви. «Що вже до кого-до кого, а до нас він має прислухатися. Мовляв, мудрість наша пугачів сов зайшла у приказку. Та де там? Він, бачте, каже, що старіший за кого з нас, і тому знай собі торочить». «Ех, малі ви пташенята й нерозумні!» А я вас пам'ятаю, що як ви, яйцями були в дуплі, а яйця, як відомо, курей не вчать, а тому киш звідси, киш мишко миш. У пугача, який все те розповів, вийшло так схоже на гнома, що замить вся соб'яча сходка озвалася одностайним сміхом. Та сміх той не був злим, він був дружним і тружнім. Тому діти одразу звагнули, що ставлення до тіквіка у нарнійців та в нарнійського птаства було б приблизно таким, як у школярів до старого і суворого вчителя у школі, якого можна побоюватися, з якого можна підсміюватися, але не можна не любити і не поважати. А чи надовго поїхав король? – запитав Юстас, коли нарешті запала тиша. Ох! «Про це невідомо нікому, навіть йому самому!» Перебивши дух, відповівся з окрил. «Подейкують на одному з островів, здається, на Скипідарі, бачили й Щойно ті чутки дісталися королівських вух, як король сказав собі, що він себе не пробачить, якщо перед смертю не зробить останньої спроби знайти зниклого сина. Але до того...» Він має побачити Аслана і почути його пораду. Кого лишити після себе королем? Якщо ж чутки не справдяться і лева там немає, то він, мовляв, попливе далі на схід до архіпелагу семи островів, а далі попливе іще далі, аж до самотніх островів, а далі чим раз далі-далі. Нікому він про те не казав, але, здається мені, «Запала та давня подорож до краю світу йому в самісіньке серце, і саме воно і підказує йому, куди плести!» «Тому про його повернення найближчим часом годі мріяти, так?» – розсудливо мувала Джил. «Ох, ваша правда!» – зітхнув пугач. «Ох, що робити? От якби ж ви постали перед королівські очі одразу і щойно прилетіли!» Він, гляди, ще й військом зібрав би вам в допомогу. Джил одразу ж прип'яла язика, сподіваючись лише на те, що і в Юстаса вистачить шляхетності не розпотякати про те, як і чому все так сталося. А той вже й рота розявив, але теж вчасно схаменувся, і лише пробурмотів, звертаючись радше до себе, аніж до когось іншого. Ну... «Моєї провини в тому аж ніяк немає». Але на повний голос він сказав інше. «Посте! Як-небудь впораємося і самі!» Та й до того ж, хотілося би зрозуміти ось що. Якщо ці збори, які у вас зовуться Совенним парламентом, і справді є така собі парламентська асамблея, а ніяк не протизаконна змова, то для чого збирати їх таємно і вночі, та ще й серед доволі підозрілих руїн. Чу-чу-чу пролунало в пітьмі відразу і з декількох боків. «А де ж іще нам збиратися усім разом? Та й коли, як не вночі? Тут же все ясно, як ніч!» – заходився пояснювати Сизокрил. «Не знаю, як у вас, а в Нарнії? Ох, у багатьох! І є така шкідлива звичка! Усі справи роблять вдень коли нещадно пече і сліпить сонце. Оф! Саме тоді, коли всі розумні люди, і, я маю на увазі, сови, сплять. І як наслідок, коли настає ніч, вони всі сліпі і глухі, а дурні вже настільки, що і слова розумного з них не витягнеш. У нас же, у нічних птахів, все навпаки. Ми за розумні звички. І саме тому... Коли нам треба обміскувати щось разом, ми збираємося у найслушнішу для того годину, о півночі. А, зрозуміло. Добре, перейдімо до наступного питання. Перш ніж розпочинати пошуки, я маю знати, як саме зник той принц. Розповідати зголосився, здається, найстаріший з усіх пугачів. І от що він розповів. Раннім ранком одного ясного дня у травні місяці років з десять тому юний лицар, принц Реліан, син короля Каспіана, зі своєю матусею у супроводі чималого почту вирушив на кінну прогулянку кудись до північних земельнарні. Серед вершників було чимало високородних ясновельможних панів та панночок. Голову їх прикрашали віночки з зеленого листячка, а за поясом були запнуті сопілочки. А от мисливських собак вони з собою не брали, бо їхали не на лови, а вітати весну. Сонце вже припікало, коли вони виїхали на широку галявину, через яку просто посеред лісу вибігав жвавий струмок. Тут вони спішилися і розпрягли коней, розстелили плащі, і сіли собі перепочити, поїсти, попити та й пісень поспівати. На той час королева вже втомилася і, втомлена, так на тих плащах і задрімала на зеленому морішку біля прохолодного струмка. Всі інші, аби не тривожити її сон веселощами та піснями, відійшли подалі, на інший бік галявини. Аж раптом, де не взялася із темного лісу, виповзла – Велика-велика змія непомітно підповзла до королеви і вжалила сплячу королеву руку. Почувши скрик болю, всі кинулися назад. Першим був принц Риліан, і він встиг побачити ту велику-велику змію, зелену, ніби й сама її отрута, що нижком плазувала геть до лісу. І вихопив тоді Риліан свого меча і кинувся за нею, та ліс був зовсім поруч, і в хащах та змія зникла, як і не було. Тоді кинувся Реліан до матері, а всі уже клопотали біля неї. Та побачивши її обличчя, він зрозумів, всі ті клопоти даремні, і що навіть найкращі лікарі в світі, і ті були б безсилі перед цією отрутою. А королева, поки ще була жива, усе намагалася сказати синові останок щось важливе. Та губи уже не слухалися її, як він не прислухався, так нічого й не зрозумів. Ось так вона й померла. Від скрику і до смерті не минуло навіть десяти хвилин. Після того принесли мертву королеву до рідного замку, де невтішний король Ірліан і вся-вся Нарнія гірко-гірко оплакували її сконання, тому що не було у Нарнії леді ані мудрішої, ані витонченішої, ані привітнішої за королеву. Та це було й не дивно, бо Каспіан, тоді ще принц, привіз собі наречену аж зі східного краю світу. Подейкують навіть, що у її жилах текла кров незвичайна, а зоряна. А як поховали королеву, то дуже-дуже Реліан за нею журився, а потім... Занадився на вранішній зорі сідлати вірного коня і мчати на північ на пошуки тієї підступної змії, аби вбити її і тим помститися кров'ю за кров. Ніхто йому не докоряв, хоча щоразу повертався він додому, ледь-ледь пересуваючи ноги, і з кожним разом зневірювався дедалі більше. Ось так промайнув місяць, аж раптом... Ці помітили, що з ним коїться щось дивне. В очах у нього застиг вираз, який буває лише у людини, яка щойно побачила видіння. Так і кінь його. Дарма, що він мав скакати мало не цілий день, а гарцював так, ніби його тільки-но вивели зі стайні. Одного вечора найближчий друг і наставник Реліана, не хто інший, як лорд Дрініан, який, до речі, у тому славетному плаванні на схід був капітаном королівського корабля, не витримав і сказав йому таке. «Вашій високості треба вже припинити ганятися за невідомим змієм, бо немає звитяги у тому, аби покарати нерозумну твар адже вона не людина. Тому ви гаєте свої зусилля на те, що того не варте». На це принц йому відповів. Ах, мілорде, сьогодні вже сьомий день, як я про того змія й думати забув. Тоді для чого ви щодня зрання вирушаєте у путь до північних лісів? Бо я, мілорде, зустрів красу, якої ще не бачив світ, засмучено відповів принц. Мій любий принце, здивувався лорд Дрінян, зробімо ось як, як зберетеся завтра у дорогу, «Покличте й мене з собою, бо я такого дива теж не бачив!» «І з нашим задоволенням, мілорда!» – так сказав йому Реліан. Та так вони й зробили. Наступного ранку обидва осідлали коней і рушили на північ. Ніде не зупиняючись, вони гнали і гнали своїх скакунів, аж поки не опинилися на тій самій галявині біля того самого джерела, де зустріла свою смерть королева. Дриніану здалося дивним, що для перепочинку з усіх можливих місць принц обрав саме це. Але так чи інакше, але саме тут вони злізли із коней і сіли біля ручаю. Сиділи мовчки, аж доки сонечко не піднялося високо. Аж раптом, рівно опівдні, підняв Дрініан голову і по той бік ручаю. На власні очі побачив прекрасну леді, яка вродою своєю затьмарила б усіх красунь, яких довелося зустрічати йому задового свого життя. А красуня по той бік ручаю ані слова не мовить, тільки ручкою принца манить, мовляв, ходи до мене. Була ж вона собою висока і ставна, вродою ж така, що аж очі сліпила, а шати у неї були... Зелені, зелені, немов отрута. А що ж, королевич? Він дивився на неї в обидва ока, а погляд в нього був такий, ніби нічого іншого навколо себе він і не помічав. Аж раптом красуня зникла, ніби розтанула у повітрі. Куди поділася, дрініан як головою не крутив, так і не вгледів. З тим вони й повернулися додому. Одна лишень думка не давала спокою лорду Дрініану. Та леді у Зеленому йому здавалося є злом. У весь той день Дрініан вагався чи не розповісти про дивну зустріч королю, але, зрештою, набути сумнівної слави пліткаря і каскаря лордові не личило, тому всі свої підозри він і залишив при собі. А незабаром він дуже дуже пошкодував про те бо наступного дня Рілліан як завжди скочив на коня і поїхав на північ але додому більше ніколи не повернувся його шукали скрізь по всій країні шукали у суміжних землях але жодного сліду його не знайшли ні його ні коня ні капелюха, ані навіть клаптика вбрання. Нічого. Саме тоді Дрініан із великою печаллю на серці і постав перед очі Каспіана і сказав, «О, мій королю, краще вбийте мене як останнього зрадника, бо мовчанням своїм я скоїв саме зраду, сина вашого тим погубивши». І розповів йому все те, що тримав на серці. І схопив тоді Каспіан у гніві свою бойову сокиру і замахнувся на Дриніана, а той прикипів до місця і лише голову схилив. Та вже піднявши над головою сокиру, король відкинув її геть і мовив, «Втратив я дружину мою любу, втратив і сина, то невже ж втрачу ще й вірного друга мого?» І з тими словами – Обійняв він старого друга і гірко заридав. Ось так непорушною і зосталася давня їхня дружба. От вам і вся історія про королевича Реліана. Тільки тепер Джил, котра терпляче вислухала її від початку до кінця, не витримала і зауважила. «Я можу заклястися, що та зміюка і жінка у зеленому – це одна і та ж особа». Еге, ігі, ігі!» – одностайно залопотіли крилами сови. «Хто б, тоб б заперечував!» «А ще ми гад гадаємо!» – сказав сезокрил, «Що принц може не живий, не мертвий, але радше живий, бо ніяких кісток не знайшли!» «Ми більше, ніж знаємо чи гадаємо. Ми достеменно впевнені!» – недослухавши про кістки, озвався Бяклі. «Тому що так сказав Аслан!» «Ще невідомо, що гірше!» – розсудив найстаріший пугач. «Якщо він потрібен їй живим, а судячи з усього, так воно і є, то зло вона замислила велике, якби не проти всієї нарнії. Ще на початку часів прийшла до цих місць могутня Біла Чаклунка, а прийшла вона до нас із півночі». Принесла тоді з собою сніги й люди, прирікаючи нас на нескінченну зиму. О хо хо. От ми й гадаємо, а чи не з того чаконського роду і ця невідома особа? Тхе, і не з такими зміюками стикалися, зневажливо знизав плечима бяклі. Та спершу ми повинні знайти королевича. Чим ви можете нам зарадити? А чи є у вас бодай яка зачіпка, як іде шукати? запитав сизокрил. Так, десь далеко на півночі ми повинні віднайти руїни Велетенського міста. І що тут почалося? Що пугачі, що сови замахали крилами, пір'я настовбурчили, очі боги тріщали і, переступаючи із лапки на лапку, всі навперебій заходилися відпугукуватися від подорожі. Уху, уху, та як же ми з вами підемо? Вам краще подорожувати вдень, а нам вночі, а це охо -ох хо -ох, як незручно, вигукували одні. Мені вже й серед руїн старої вежі, і то занадто світло. Угу, угу, додавали інші. А це тому, що асамблея затяглася до самого ранку, наполягали треті. Словом здійнявся такий галас що за якусь мить чемний совиний парламент перетворився на звичайнісінький пташиний базар, і все через одне – через згадку про руїни велетенського міста. Здавалося, що всі були ладні летіти куди завгодно, навіть на край світу, аби подалі від того міста. Нарешті Сизокрил примудрився перегукати всіх слухо хо хайте Тихо! Їм не одразу до руїн. Їм ще треба перетнути дику вересилію країну тонів. А що як попрохати когось із простокваків? Хай вони допоможуть!» «Попрохай, попрохай!» – одностайно вигукнули всі. «Тоді в дорогу!» – виголосив Сизокрил. «Я понесу одного. Хто зі мною?» Ми повинні бути там до світання. Гаразд, я полечу, мовив інший Пугач, але тільки до простоквакового болота. Уху, уху, сідай і полетіли, звернувся сизокрил до джил. Але дівчинка не рухалася і не відповідала. Ха, я гадаю, що вона спить. Відповів за неї Бяклі. І дійсно, Джилл спала. Дякую вам, друзі, за те, що ви прослухали черговий розділ із цієї чудової книги. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на канал, ставити вподобайки, ну і, звичайно ж, розповсюджувати це відео у соціальних мережах. Якщо маєте можливість, Напишіть, будь ласка, декілька коментарів, адже української має бути більше. Ну а ми з вами зустрінемося у наступній частині. Не спинятися ж нам посередині.